У пошуках Естер. Наступного ранку, коли Джудіт принесла мені на таці сніданок, я віддала їй листа для містера Ломакса, а вона витягла з кишені фартуха конверт, призначений мені. Я відразу ж упізнала батьків почерк. Читати батькові листи для мене завжди велика втіха, і цей лист не став винятком. Він сподівався, що в мене все гаразд. Цікавився, як просувається моя робота. Прочитав химерний і захопливий роман датського автора XIX століття. Коли приїду, дасть почитати і мені. На аукціоні натрапив на купу листів, датованих XIX століттям якими ніхто не цікавився. Придбав їх про всяк випадок. Може, я зацікавлюся. Чи існують у реальному житті приватні детективи? Можливо, існують. Але чи не впорається дослідник генеалогії з цією роботою не гірше за приватного детектива, а може навіть і краще? У нього є знайомий чолов'яга з необхідним досвідом та навичками. А якщо пригадати, то за тим паном є невеличкий борг, він інколи приходив до крамниці і користувався альманахами. Якщо їй досі не полишила наміру продовжувати пошуки, то ось його адреса. І нарешті, як і у кожному листі, добродушні, але вихолощені слова. «Мама тебе любить, і шле тобі привіт». Цікаво, вона дійсно просила його передати мені привіт. Наприклад, батько каже їй. Ось збираюся писати Маргарет листа. А вона кидає у відповідь. Не дбало, але з теплотою в голосі. Перекажи їй привіт і скажи, що я її люблю. Ні, не можу я такого уявити. Ніяк. То батькові слова, він сам їх додав. Навіть без відома матері. Навіщо він це написав? Щоб зробити мені приємність. Щоб мати і справді відчула те, що він від її імені писав мені, щоб полюбила мене. Ці безглузді спроби зблизити нас, для кого він робив їх, для мене чи для неї, марна справа. Ми з матір'ю були наче два континенти, що повільно, але невблаганно віддаляються один від одного. А батько скидався на будівничого, який зводить мости, він безуспішно намагався поєднати два... Непоєднуваних береги, був іще один лист. Він надійшов до крамниці, і батько вклав його у свій Його написав мені професор Права звернутися до якого порекомендував батько. Шановна мій слі, я й не гадав, що Айван Лі має доньку. Але тепер я це знаю і дуже радий познайомитися з вами. А ще більше я радий вам допомогти. Офіційне свідоцтво про смерть – це, як ви й гадали, легальне підтвердження факту смерті людини, про місце перебування якої нічого не було відомо впродовж часу, настільки тривалого, що в цій ситуації смерть є єдиним раціональним припущенням. Основною функцією цього свідоцтва є уможливити передання маєтності зниклої особи в руки її спадкоємців. Я вдався до необхідних досліджень і знайшов усі документи стосовно конкретного випадку, що вас цікавить. Містер Енджелфілд, про якого ви згадуєте, був, вочевидь, особою відлюдькуватою. Тому відомостей про дати обставини його зникнення віднайти не вдалося. Однак ретельна і сумлінна робота, що її провів такий собі містер Ломакс від імені спадкоємців – двох племінниць дозволила належним чином дотриматися всіх необхідних формальностей. Сам маєток являв собою чималу цінність, щоправда, дещо зменшену після пожежі, яка там трапилася і в результаті якої він став непридатним для проживання. З усім цим ви самі зможете ознайомитися, оскільки я надсилаю вам копії відповідних документів. Ви побачите, що правозаступник сам розписався від імені однієї із спадкоємець. Це є звичним для ситуації, коли бенефіціар через якусь причину, наприклад, хворобу чи фізичну ваду, не спроможний вести власні справи. Примітка. Бенефіціар – одержувач грошей за векселем. Прискіпливу увагу приділив я підписові другої спадкоємиці. Прочитати його було майже неможливо, але врешті-решт мені вдалося ці закарлючки розшифрувати. Чи нема тут якоїсь таємниці? Чи не це бува зацікавило вас у цій справі? Не бійтеся, я людина надзвичайно розважлива і обачна. Перекажіть батькові, нехай зробить суттєву знижку на свою... Я мовчатиму, як риба. Ваш покірний слуга – Вільям Генрі Кедволадр. Я відразу ж зазирнула у кінець чіткої копії, що її прислав мені професор Кедволадр. Ось місце для підписів племінниць Чарлі Енджелфілда. Як і зазначав професор, за Емеліну розписався містер Ломакс. Це свідчило, принаймні, про те, що вона залишилася живою після пожежі. А у другому рядку ім'я, яке я й сподівалася там знайти – Віда Вінтер. А після нього в дужках раніше відома як Аделіна Марш. Ось і маємо доказ – Віда Вінтер була Аделіною Марш. Отже, вона сказала мені правду. І з цією думкою – я й пішла до бібліотеки на чергове інтерв'ю. Першу добу Аделіна і Емеліна провели у своїй кімнаті. Між хазяйкою та Джоном Копачем існувала мовчазна домовленість. Ставитися до дівчат так, наче вони одужують після тяжкої хвороби. У певному розумінні так воно й було. Їм завдано травми. Тепер вони лежали у ліжку, впершись одна в одну носами, і, поїдаючи одна одну очима, мовчки, без єдиного слова, без єдиної посмішки, кліпаючи в унісон. І в результаті такого взаємопроникнення, досягнутого завдяки невпинному взаємному спогляданню, яке тривало цілу добу, зв'язок між ними відновився, інакше кажучи, загоївся. Але на ньому, як і на всякій загоєній рані, Лишився шрам. А тим часом хазяйка перебувала у стані сум'яття, не відаючи, що трапилося застер. Джон, не бажаючи руйнувати її доброго враження про говернантку, помовкував, але його мовчанка лише заохочувала бабцю до міркування в голос. «Невже ж вона не сказала лікареві, куди вона поїде, га?» Доведеться спитати в нього, коли ж вона збирається повернутися. Тут Джон змушений був утрутитися. Не здумай питатися в нього, куди поділася Естер. Ні, про що не питай його взагалі. Я гадаю, що ми його тут більше не побачимо. Місіс Дюн відвернулася і насупилася. Що з усіма сталося? Чому пішла Естер? Чому Джон такий сердитий, а лікар... Чому він сюди більше не прийде? Відбувалося щось, чого вона не могла збагнути. Останніми днями дедалі частіше приходило до місяць Дюн відчуття, що у світі коїться щось не те. Вона зі здивуванням помічала, що довгі години минають, не лишаючи жодного сліду в її пам'яті. Те, що мало значення для інших, не мало жодної ваги для неї. А коли ж вона, намагаючись Хоч щось зрозуміти, ставила запитання, в очах людей з'являвся якийсь дивовижний вираз, що його вони відразу ж намагалися приховати. Так, і справді відбувалося щось химерне, і відсутність Естер була лише частиною цього. Джон, хоча й співчував хазяйці в її нещасті, сприйняв відсутність Естер із полегшенням. Здавалося, її від'їзд зняв з нього якийсь тягар. Тепер він вільніше заходив до будинку, а вечорами сидів у кухні з хазяйкою довше, ніж раніше. На його думку, втрата естер ніяка не втрата. Хоча заради справедливості слід сказати, що саме гувернантка спонукала Джона знову взятися за класичний сад. Але зробила вона це настільки тонко, виважено і непомітно, що він був абсолютно певен, це цілком і повністю його власна заслуга. Збагнувши, що гувернантка вже ніколи не повернеться, Джон знайшов у сараї свої робочі чоботи і сів начищати їх біля печі, закинувши ноги на стіл. «Бо хто ж тепер посміє йому хоч слово сказати?» А що ж, Чарлі? Його несамовита лють, схоже, поволі змінювалася з мореною згорьованістю. Він час від часу шаркав по підлозі, приклавши вухо до дверей, можна було почути, як він без силу ридає, наче мала дитина. Може, аура Естер, мимохідь, крізь замкнені двері впливала і на нього, стримуючи найгірші прояви його розпачу. Хто знає, все могло бути. На відсутність естер відреагували не лише люди. Будинок теж відреагував, причому миттєво. По-перше, скрізь запанувала давно забута тиша. У коридорах і на сходах вже не чулося гупання моторних ніжок естер. Припинився також стукіт на горищі. Майже цілком резонно припустив, що оскільки ніхто вже не буде тицяти Чарлі під носа, Рахунки до сплати, той грошей за свою роботу він, покрівельник, не побачить. Тож майстер зібрав свої інструменти і пішов. Більше його ніхто не бачив. І в перший же день тиші, коли почало здаватися, що її ніщо ніколи не переривало, будинок узявся за своє старе заняття. Він продовжив занепадати. Спочатку помаленьку з усіх закутків з кожного предмета в домі почав виповзати бруд. Усі поверхні, наче крізь пори, виділяли пил. Вікна ніби самі вкривали себе першим тонким шаром сажі. Розклад прибирань, що його склала місіс Дюн, спочатку похитнувся, а потім і геть розвалився. Внутрішня природа Енджелфілду почала брати своє. І знову настав час, коли в домі стало неможливо взяти щось до рук, не відчувши при цьому липкого бруду на пальцях. Предмети теж швидко повернулися до старих звичок. Першими пішли у мандри ключі. Буквально за добу вони повискакували із замкових шпарин та залізних кілець, що тримали їх докупи. І згуртувалися в безладну запорошену компанію, у заглибині під відірваною дошкою в підлозі. Срібні канделябри і досі зберігаючи блиск, якого надала їм естер, перемістилися з полиці над каміном до стосу скарбів, що його нагромадила під своїм ліжком Емеліна. Книжки полишили свої місця на полицях і перебігли на гору, де спочили в кутках під диванами. Штори знову взялися за звичку самі себе розшторювати, навіть меблі, і ті сповна скористалися знову набутою свободою пересування то софа раптом відсунеться на кілька дюймів від стіни, то крісло перескочить на два фути ліворуч. Усе свідчило про те, що домовик знову відчув свою безкарність. Під час ремонту дах спочатку розбирають, а вже потім лагодять. Дірки, що їх залишив покрівельник, були навіть більшими започаткові. Лежати на долівці горища і ніжитися у лагідному промінні сонця – то було одне, а коли крізь дірки лив дощ, то було зовсім інше. Дошки-підлоги поволі розм'якли – і вода почала проникати в нижні поверхи. З'явилися місця, де ступати було вже небезпечно, бо дошки прогиналися під ногами. Через якийсь час вони проваляться, і крізь діру можна буде спокійнісінько розглядати нижню кімнату. Цікаво, а коли з ще можна буде зазирнути до бібліотеки? А чи скоро проваляться всі підлоги, щоб можна було з льоху дивитися крізь чотири поверхи на небо, ага? Божі дороги годі збагнути. Шляхи, якими рухається вода, так само не збагненні. Коли вона потрапляє до будинку, сила тяжіння впливає на неї не напряму, а опосередковано. У стінах і під долівкою знаходить вона потаємні річища й протоки. Вона просочується і дюркотить у найнеймовірніших напрямках, виходячи на поверхню у найнесподіваніших місцях. По всьому будинку було розкладено ганчірки для всотування вологи, але ніхто і ніколи їх не викручував. У тих місцях, де крапала вода, було розставлено мідниці й каструлі, але вони швидко переповнювалися і нікому не спадало на думку їх спорожнити. Від постійної вологості почав відпадати тиньк, і став кришитися будівельний розчин під цеглинами. Дошки ж на горищі вже можна було розхитати рукою, як гнилі зуби. І як же серед усього цього хаосу почувалися двійнята? Естер і лікар завдали їм серйозної травми. Сестрам ніколи вже не судилося стати такими, як раніше. Шарам залишиться назавжди. Однак кожна із сестер відчувала цей шарам по-своєму. Аделіна зовсім не пам'ятала того періоду, який сестри провели нарізно. Здавалося, втративши Емеліну, вона втратила себе. Їй було однаково, скільки тривала темрява яка пролягла між їхнім розлученням та возз'єднанням – чи рік, чи одну секунду. Тепер це не мало значення. Лихо скінчилося, і Аделіна знову ожила. З Емеліною ж усе було інакше. У неї не сталося втрати пам'яті, і тому вона не зазнала полегшення. Вона страждала довше і дужче. У перші тижні розлучення – Кожна секунда була для неї агонією. Це нагадувало муки після ампутації, коли припинялася дія анестезії. Ледь не божеволюючи з болю, Емеліна із жахом збагнула, як багато може стерпіти людина і при цьому не вмерти. Та мало-помалу, тяжко, клітина за клітиною, почала вона видужувати. Настав час, коли пекучий біль у всьому тілі зник, залишившись тільки в серці. А потім і до серця повернулася здатність відчувати не тільки горе, а й щось іще. Коротше кажучи, Емеліна пристосувалася до відсутності сестри. Вона навчилася жити окремо від неї. Тепер вони воз'єдналися і знову стали двійнятами. Та Емеліна змінилася, суттєво змінилася, хоча Аделіна... Не відразу про це здогадалася. Спочатку сестри не відчували нічого, крім радісного захвату від возз'єднання. Вони стали нерозлучні, куди одна, туди й друга. Вони гасали між дерев у класичному парку, граючись у хованки. Ця гра скидалася на повторення нещодавно прожитої втрати і нового єднання. Здавалося, Аделіна ніколи не втомиться від цієї гри але мало-помалу почали нагадувати про себе давні антагонізми. Емеліна бажала робити одне, а Деліна інше. В результаті все закінчувалося сваркою і бійкою. І, як і раніше, Емеліні майже завжди доводилося коритися. Її новому, поки що прихованому я, такий стан справ не подобався. Хоча колись Емеліна і любила естер, Зараз вона за неї не сумувала. Під час експерименту ця любов зійшла на нівець. Зрештою, це ж Естер розлучила її із сестрою. Крім того, Естер так захопилася складанням звітів про перебіг експерименту, що сама того не усвідомлюючи занедбала Емеліну. Опинившись у такій незвичній самотності, Емеліна шукала розради. Вона вигадувала собі ігри та розваги, від яких діставала дедалі більше задоволення, і тепер вона не збиралася від них відмовлятися лише тому, що сестра повернулася. На третій день після воз'єднання Емеліна втекла з класичного парку і тишком-нишком пішла до більярдної кімнати, де переховувала колоду карт. Лігши на живіт посеред обитого зеленим сукном столу, вона почала розкладати простенький паціянс. У цій грі Емеліна завжди вигравала. Саму гру було задумано так, щоб гравець не міг програти. І щоразу, здобуваючи перемогу, дівчинка відчувала радісний захват. У розпалі гри Емеліна раптом нахилила голову, наче до чогось прислухаючись. Ні, вона не почула нічого, але якимось внутрішнім чуттям, що завжди настроєне на сестру, Емеліна дістала сигнал. Аделіна гукає її. Та Емеліна цей сигнал проігнорувала. Їй ніколи. З Аделіною вона побачиться пізніше, коли скінчить гру. А через годину до кімнати, як буря, увірвалась Аделіна з перекошеним люттю обличчям. Вона притьмом вдерлася на стіл і, охоплена істеричною злобою, накинулася на сестру. Захищатися Амеліна ніколи не вміла. Вона не поворухнула і пальцем, не видала ані звуку. Аделіна, вимістивши на ній свою лють, кілька хвилин стояла мочки, дивлячись на сестру. На зелене сукно капала червона кров. Скрізь були розкидані гральні карти. Емеліна лежала, скрутившись калачиком, і плечі її конвульсивно здригалися. Еделіна повернулася і пішла геть. Емеліна ж залишилася там, де й була, на столі, аж поки Джон не знайшов її через кілька годин. Він відніс бідолаху до хазяйки, а та змила кров з її волосся, поклала на око компрес і обробила синці настоєм ліщини. «Цього б не трапилося, якби тут була Естер», – зітхала хазяйка. «Коли ж вона повернеться?» «Вона більше не повернеться», – відповів Джон, якомога стриманіше. Але й він був невдоволений тим, що сталося з Емеліною. «Ніяк не в торопою», – криктала хазяйка. «Чому це Естер отак узіла і поїхала?» Слова не сказала. «Що ж могло трапитися? Може, якась біда?» «Може, з рідними якесь лихо?» Джон похитав головою. Він уже сто разів чув, як його подруга висловлювала нав'язливу думку, ніби стар має повернутися. Уже все село знало, що вона ніколи не повернеться. Служниця-подружжя Моцлі чула все. Вона божилася, що не тільки чула, але й геть усе бачила, натякаючи на пікантні подробиці. У селі вже не лишилося жодного мешканця, який би не знав, що непоказна гувернантка крутила роман із лікарем. Тож цілком закономірно, що одного дня чутки про поведінку Естер, у селі це слово вимовлене з багатозначною інтонацією, означало погану поведінку, і досягли вух хазяйки. Спочатку вона страшенно обурилася і навіть слухати не хотіла. Естер, її Естер, не здатна на таке неподобство. Та коли місіс Дюн, сама не своя від обурення, переказала почути Джонові, той лише підтвердив це. Він нагадав хазяйці, що того самого дня, коли все трапилося, він, Джон Копач, приїздив до лікаря Моцлі, щоб забрати Аделіну, і про все почув безпосередньо від служниці. «А якщо вона безгрішна, чом же вона так похапливо поїхала, га? переконував він хазяйку. «Ну, якась біда і з родичами», – непевно, – мовила місіс Дюн, – «хто зна?» Але якби вона збиралася повернутися, то написала б листа, еге ж? Або, принаймні, пояснила причини свого від'їзду. Ти маєш її листа?» Бабця скрушно похитала головою. «Отже», – підсумував Джон, – «вона зробила щось таке, чого не слід було робити, і повертатися не збирається. Естер поїхала назавжди. Повірмо йому слову». Залишившись на самоті, хазяйка все думала і думала про почуте, не знаючи кому й вірити. Світ і справді став якимось химерним і незрозумілим.